ще й така розкішна вечеря. Ти повертаєшся до своєї кімнати. За вікном виє вітер. Хміль від дорогого вина давно минув. То було біле каліфорнійське вино. Американські вина, на відміну від французьких, якісні тільки коли дуже дорогі. А на ранок ти зустрічаєш колег, які запитують про твоє побачення з фотографом, яке не відбулося. Тобі пояснюють, що оскільки все відбувалося на території Сполучених Штатів, запросити його до себе мала ти. Якби ініціатива йшла від нього, це можна було б витлумачити як статеве домагання. Він запросив тебе до дорогого ресторану. І лососевий стейк із тихоокеанською морською травою плюс дороге вино мали означати, що в разі, якщо ти згодна, він згоден також. Він провів тебе до готелю і довго підтримував розмову в холі, чекаючи запрошення від тебе, яке так і не надійшло. Отже, для того, щоб лишитись на ніч зі справжнім чоловіком, ну, принаймні, на теренах Сполучених Штатів, не треба було забувати про досягнення фемінізму. Навпаки, треба було виявити себе ще більшою феміністкою, ніж ти є. Тобі шкода, що ти втратила рідкісний шанс. Можливо, то був би якийсь неймовірний Новий досвід? Який він із жінкою, той чоловік, який не боїться казати правду в цьому брехливому світі, ба навіть має мужність добувати ту правду в найнебезпечніших куточках планети. Але тебе бентежить не тільки сум за романтичною пригодою, яка не відбулася. Твій досвід і життєвий, і наукового працівника Центру культурних досліджень змушують тебе ставити ще й інші запитання, наразі риторичні. До якої міри жінка мала б виявляти активність? Гаразд, самій запросити його до себе. А далі? Чи треба було б робити самій усе те, що традиційно робить чоловік? Чи треба було б першою обняти і пригорнути? А може законодавство цивілізованих країн, прийняте з урахуванням прав жінок, вже призвело до глибинних змін у стратегії еротичної поведінки, коли перехід до найінтимнішого – має забезпечити жінка. Ось так. Два святи, два способи життя. У твоєму житті були паскудні моменти, коли ти виявлялася погано захищеною від тих же статевих домагань. Треба було діяти самостійно, сподіваючись тільки на силу слова, рук, ніг, дверей, і засобів. Але й завелика захищеність також може бути не на добре. Ти не віриш у долю, хоча б тому, що вважаєш себе вартою суттєво кращої фортуни. Ти переконана, що сліпий випадок багато чого вирішує у вирі людських життєвих шляхів. Випадок звів тебе з тим чоловіком. Ви зустрілися не на території, котроїсь із диких країн, де він буває регулярно, а на території тої країни, громадянином якої він є, де він буває значно рідше. Ви більше не побачитесь. У нього немає твоїх координат, у тебе немає його. А втім, у теперішньому світі з одного боку все так заплутано, а з іншого все ретельно структуровано. Звичайно ж, у нього є сайт в інтернеті, де вказано й електронну пошту. У тебе нібито є шанс написати йому, що ти. Бережеш пам'ять про вашу вечерю і дуже шкодуєш, що не була обізнана з тим, як мала б повестися жінка на території США в такій ситуації. Але таке послання вже буде, попри модерний спосіб комунікації, атрибутом навіть недалекого минулого, а нашого уявлення про нього. А в сьогоднішньому світі. Треба жити тут і зараз.